Доби шнурової кераміки. Розкопки трипільської культури досі не дали вказівок на подвійність культурних нашарувань, культурний шар в місцях знахідок трипілля завжди одноверствовий. Перекладаючи це з мови технічно археологічної на звичну нам мову історії, мусимо ствердити, що переможці не оселилися на місцях осель переможених. Вони не оселилися на площі знищених ними Трипільських селищ. Вони оселилися де інде в інших місцях, місцевостях, з іншими ґрунтовими умовами і з іншим топографічним профілем. Ми знаємо, Трипільці шукали чорноземлі. землі. На шнурової кераміки чорна земля не цікавила. Вони не осіли на теренах тих районів, де жили протягом тисячоліття перед цим Трипільці приваблені сюди глибоким шаром добірної масної чорноземлі. Це з огляду на умови ґрунту. Що ж до місця розташування, то й під цим оглядом топографія селищ шнуровиків у порівнянні з трипільськими часами є істотно відмінною. Трипільці жили на відкритих місцях. Певно, ніщо не загрожувало їх мирному осілому побутові хліборобів. Наші розкопки в Городську біля Коростишева, розкопки Куріного, в Райках на Гнилоп'ятті біля Бердичева, розкопки Хвойки і Куріного, у Києві на Кирилівських висотах, засвідчили, що шнуровики змінили тип поселень. У протилежність Трипільцям вони почали селитися на берегових горбах, відрубних кручах. У порівнянні з Трипільськими поселення шнуровиків це поселення городищанського типу, завжди високо піднесені над рікою. Це вже не відкриті села на широких просторах плато або в низинах і ярах уздовж невеликих струмків, а поселення типу зміцнено городище на ріці, що, певно, править за спосіб зв'язку і сполучення. Тут для значення типу поселень шнурвиків годилося б вжити як термін німецьке слово «бург», цей вираз прозоро зберігає зв'язок значень як гора город, так і бург це брех, споріднене слово брех і українським берег. Доводиться зробити висновок, що умови життя в цей післятрипільський період різко змінилися. Зникла безпека, яка досі дозволяла селитися на відкритих місцях і не боронитися. Погроза небезпеки звисла над людністю. Ця небезпека зробилася сталою. На сії шнурвої кераміки мусили весь час стерегтися. Вони жили в стані постійної тривоги. Не може бути сумніву та обставина, що кількість точок з культурою шнурвої кераміки виявлено досі в далеко меншому числі, ніж поселені Трипільців, виразно свідчить про зменшення народонаселення на Україні в цей післятрипільський період. У свою чергу, зменшення народонаселення повинно було призвести до зменшення міці опору. Людність примушена була шукати додаткових чинників для своєї оборони, знайшовши їх в тих природних умовах, що їх давали топографічні особливості місцевості. Прагнення використати природні умови захисту, у свою чергу, позначилося на відзначенні вже нами зміні типу поселень. З цього погляду дуже характерно, що і городське, і Райки дають двохшарове наверствування археологічних культур. Нижній шар це культура шнурової кераміки, горішній культура князівських часів. Іншими словами, поселення шнурової кераміки з двох тисячоліття перед Різдвом знаходиться на тих самих місцях, високих берегових горбах, кручах, мисах. Де в 10-13 столітті знаходилися князівське князівські у ці дві епохи відокремлені одне від одної майже трьома тисячоліттями, людність силилася на одних і тих самих місцях. Виразне свідчення, що в умовах часу було щось спільне. Війна і небезпека стають однаково ознакою часу. Люди живуть острігаючись несподіваного нападу. Шнурлики Ті, що заступили Трипілля, знищивши Трипільський побутовий століттями налагоджений лад, примушені були жити під постійною погрозою власного знищення.